قرآن و مخترم عوردن کو مولانا مبتی سرقیدی سے دا دور قرآن چی پچار بارہ آتانویں باندے شروع شئید او پر سترہ ایک ننان میں باندے سر پرسیدلی دا دو دید ملائی دو پتر ایسا تئی اشاہ دی تو سنت کے سات این سیدیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگی را را سوادی پر اپنائی تو, تو انوار شیر تو موبایل نمبر زیو تینسا عذاب محین او دې عذاب شرم ان کے اشپاق قوانین ذکر شو پس اشپاق عمل ہو کئی چی معاشر درست دیگی والاتیاتی نرفعشا وم قانون ہو سلط نیسا دريسي اولي سکه اشپالس قوانين د پاره درعیت چاري سرا اصلاح کې د معاشري نو مخ کې اشپد قوانين ذکر شو اصلاح د معاشري د پاره چې دا, دا, دا غي تعلق عوام سره حکمرانې تبقی سرا داغه تعلق نشته اوه مو تای چې قوانین عمل کوي چې معاشرت درشي ووم قانون د بیاي ارتقاب چچاو کړو نو سزا ور کوي معاشرت دروستول غواي نو چا د بیاي کاریو کړو ذالبی آیا کړو نو سزا ولور کوي په جزاری تعبیر مونږه زنا سره ګو تشادی شود سره وی او شادی شود زنا نه لږ نو میدان کې ودروي سره او چا په را دګړو بارانو کوي مرسي او زنا نه څه وکړ نخخه کئی او گڑی پی شروع کئی چمڑا شیخ الشیخ و الشیخو خطو فرجو ما شادی شدہ سای و خضا آیات منسوخ تلاوت دے حکم باقی او که شادی شدہ نبی بیا سل کوڑیو لگوی کجندی پادشو ما اوکو وَلَّا تِي من تِي نَلْفَآِشَةَ تَا مِن نِسَائِ وَكَوْمَ اَوَا خَذِئِ چِرَاتِلَلْ كَئِ بِهَيَایِ تَا اِسْتَاظُ دَخُزُنَا اگوان کینوئی پاغی باندی سَلُور دَتَاظُنَا کاغی شاده تُکڑو نِسَارِ کی, کی اَغِلَرَا مَارگو مَرگ پیراشی او یا الله لہن سبیلا یعبا گرزی اللہ دیل رسلار وی مخت کی حکم دا ہو چو کور کی ساری کئی روز سورت نور آیتون الله را ہو لیگو چی شادی شدنوی نو کوری شادی شدنوی نو شیخ واشیخ و فرجمان نو دل کور کې د اصارا خبره ده حتا ایت اوفاعن الموت دا ایت هغه سره منسوخ دا منسوخ دلته حکم دا یثار فام سکون فی البيوت کور کای ساری کای چمرک ترشی اوس هغه دنو سره دا ایت منسوخ لیکن نسخه تزور نشته فقط دم دا چہ داؤوسی نو اسکور تراوست نو کہ چھ پے کہ مرگ راوی مرشوا سڑے مرشو نو بیغا مرشو ا ا غزانی مرشوا نڈیرہ کا کمڑہ نہ شو نہ با قاضی لی بی نہ چھ قاضی دا بوت نو چھ شادی شو دا نہ بس رجم بشی ا کو شادی شدا نوی نسل کوڑی بولگی نو نسنا ایت بچو اوا خجی شراتل کای بی ایت سازر خزنا نگوان کینوی پری بانجی سرور د تاسونا کاوی شاد ٹکڑا نساری کای دلارا په کورونه تراغی چی راجی تراغی چی کی اغیلر مار گو اش پی مرک ریا گو نخوا کنی قاضی لبوزی شادت پی تیر کئی یاو بگر زی اللہ اغلار اللہ دگا اللہ راولی گو چی رجم یا رجم والا والزانیہ تیانیا منکم هغه دو څړي چراتنل کوي بیاي عدالتا سنا فازوما نو سزا ور کوي دي دو ولارا سخت سزا ور کوي کټوبه وستا اصلاح پرا نه رازو کيده دي دوالنا قد دو سرود دبی دب ایائی ای ارتکا بکڑا نو سزا ورکی دی دوارو تا سزا پکار دا محمد و امام یوسف رحمهم اللہ اغیف فرمائی و دیبان دی هم آغا حد زنا پی نافذ دی, پی نافذ دی. و دیبان هم آغا حد زنا پی زکا زنا ویلی شو صفحه ما پو محترم کی یو محترم زی کی صفحه دماغوه انقضاد شاوتو نو کوم حدا دا زنا تعریف ثابت کړو په زنا باندې نه هغه تعریف دلته په لو عادت به هم ثابته ده هغه سفل ما په محترم کې ناروازای کې او بو یاول دا نرواوا دا څنګه چې په زنا کې کېده نو لیوات کوم دی نو دیوینا صاحب درایمون الله فرمایي دلم هغه سزا پکارا کوم سزا د زنا لپاره پکاري هغه سل کوڑی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي قتل کوي قتل خره امام ابو حنیفه رحمہ اللہ انغه فرمایو چې قران کریم کې سری نص راغلی نه لري سری نص د حد بلکې قران واي فازوما سزا ور کوي د دروازو نو سزا په کار را سزا پکاردار لیکن اگر سزا دو لیواتتو مخ کې کی قومن کیو ګورا رب ال عزت څخه سزا ورکړي لوت لا الله سزاور ورکړي یو هو برن علی بر چتون کته شو لاج دی شو لاج دی او بل پاو تکرو بانی وشتشیو او تکری چلا دا پور کې پخیگی دا دو قسمه دا اور سزا او دو غرزی سزا بلاو شوی ده نو سزا هم دا گا پکار دا چه برنک قطع او غرزو نشی دا سخت سزا ذقوملود لا رب لزتکم سزا اور کرے اغه سزا دی لپک دا فازوما صح سزا اور کئ صح دی دوڑ لاره لیمام سے بل رحمت کو قل بل تعذیر او انتہی صحو ا عبد بن عباس رضی اللہ عنہ فرمای چې قتل کئ او د صاحبین او په کول باندې دیل اصل کوړي پکار سزا او د فقاهه او مسله د اتفاقي چا مرت سره بیريشي الکس سره څو ګرځي شهادت مردود ده هغه شهادت نه ده مقبول اوه مردود شهادت ده لاین او دولمنا علی 70 عزرا القول ده سفیاو سفیاو نسوری په مدخل کې چې پاویا او په ګروب باندې ځمانه ټکرې شم ردا اسان افکارې خو پرې باندې چيو بیرش باندې ځمانه دا خبر راټډې را کوله نستاری چه داویاو پیغلو زا امانتی کدشم زان سخه دیرکم نزا خبره آسان افکاری خویو بیریش باندی امانتی کدشم دا خبره دیرگران افکاری مردود شهادت شهادت مردود دی اپکم ملکونو باندی چه دا مرز راگل دی اغا مرز راگل چ په کومه الله کو بندر غره هغه د ژلي تار دی الله پاکو تبا کړی بلخ بخارا دا د ازمنکرو چې دی کې د علم عامو لیکن کله مدارس دا جوړ شو چې دوه تاربان لا قزام لا یو یو کمربه ملاوید دوڑای مفتوه او تعلیم مفت که دا لیکن پاگه که دوه مارز راگه زان سر بای بیری شه گرزو اغا ملکون گورا روسیان پی مقبوض شو روسیان پی قابض شو اللہ داغین واغستا کم حد تا بل کال یو سری خط شای کردو چزا روز تا لڑم نماس کسان دا سولی دو نم دا مسلمانانو نو شراب بیس کل نو کلمه بوی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی حد پوری بغاوت را رسی دو زفصه باندی چا غا بلق ارد علم مرکزونو لیکن کله چې پاغی کې دا مرض را د ده دا بیروش و نو بیا علم دا اللہ آغین واغست ده دا کفار و پسطوت کی را ده تباو برباد چو نو کم کلی کم علاقی کی مبتلا شوی دی اللہ دا علم اگلست ده او جالت او قسم قسم سزاگانی ولو ورکڑی تبا شوی دی اللہ دی زمنگا دې دې امرزن الله سهتي انتای خطرناک مرز دی خو چې مبتلا وي ولز او هغه د وسري سره ترل کوي به حیاه د تا زنه سزا بدبختار وتا قاتلې کوي حاکم حافظ کوي اغه خطرین سزا اور کوي بر نه کته ورغړوي توبہ وستہ اسلای وکړه نه رازوبه دي ځو نه الله دې توبہ قبلونکې مې ربان یقینا توبہ چره پلا باندې او ګوسه مړه چې کای وب پناه پوي زرا بیا دې توبہ و باسه زردار مدا کسان مې ربانه توبه تاکیگی او دیال اللہ عالم حکمت والا نا پوئے پوئے ونبت کئی او بیا توبه اوباسی لیک نشتہ دے توبہ اگر کسان لرا چکئی باد نا رواگانی کئی تراغی چنیز دیشی او تندزوی تمارگ مرگ راشی نبیا وائی انی تبتل آنا ما توبا وستو وصا نوار دا مغرب نراوچت شی توبا لانا قبلی غرغری حالت وی زن کادم بیا گره توبت الان ما توبا وستو دا توبا بیا نا قبلی گی عوادیس کی رازی لقنو ما اتاکو تلقين هو كي اخفل مرولا نو دا تلقين معنى يعني قريب الموت يوسريباني مرق راشي زن كذن حالة ده نو تاسو تلقين هو تلقين مطلب هذا تا چخواه كناسي نو وايا نو چه وايا اغبا كينشي چه کلمة وايا لَقِنُوا مَوْتَاكُمَا دانا چه خاخ کانبیاروس تلقینو کار لَقِنُوا مَوْتَاكُم اَخْفَلْ مُرُتَا تلقینو کاری یعنی چه قریب الموت دے انو کلمان وای آئی انی تبدلان مرک رائشی او بیادی توبا وواسی ما توبا ویستوس نبیاء توبا نو قبلی سورة یونس دیکھو گروہ یولا سمس پارا سورة یونس نوی نمبر آیتا آل تا اللہ فرمائی موسا الاسلام پورشو رب العزت بل اسرائیل پور کرو نفیرون راورا سیدو اگا دریا توار گٹشو حَتَّى اِذَا عَدْرَقَوْ الْغَارْقَوْ تراغیر چراغیر کرا دللتو بیدال دوبشو فیرعون قَالَ نُوِ فیرعونَ آمنتو انه لا الٰه إِلَّا الَّذِي آمنت بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ وَعَنَ نو فیران توباویستا دو بیزا ادا قرآن مدو نا کئی کلمت کئی او کلمت نا کئی در سرائی چه نو آوازی ختم شی او چه بیا برکی نو بیا آواز راو جد شی نو آمان تو انہو قططر لا الہ یو باکر بیا بیا اِلَّا اللَّهِ جِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْا اِسْرَائِل گُرَبْا مَا دَوْشَدْ وَائِ او کَلَا بَرِكِي گِ نَمَا اِمَانَ لَا رَا اِمَان مِرَا وَرَوْرَ دَوَائِ لیکن اللہ آن او سمشوئے بَا اِمَان او سپر سم نگے او ست ایمان لاری چھو ڈُوْبِ دمر په وخت کې ایمان نه قبلېږي غره غریب په وخت کې ایمان نه قبلېږي الله دې موږ مخ ته توفيق راکړي د توبې مرګ په وخت کې و توبه قبلېږي نه قال اني توبت الان نوې چې ما توبه وستو او وللذین یموتون و هم اونندا خارکو چمري او ديوي کافير رضاكثار مون تیار کرے دويلا را عذابنا عذاب د در کې اتم قانون د معاشره د درستونو د پاره کوندلا ده حقوق ادا کړي کل اکبر کا کوند باندې ظلم کو چدا زمان ضرور کن للا اوزا بای کم نا نا نا محاشره ولی خرابه تا پوزور که از دانه چه کٹوائی کدر تا زاروا چه مرده کی گره محاشره کنده که زان للا میراس و پوزمک بانی پو مال کی چلی گی پو نه چلی نو اتم کانون اصلاد معاشره ده پارا کنڈو حقوق ده کئی یایو اللذین آمنون مطلب ده چیاکو ده خاون ورساوتا حکم ده کنڈا زانده وعده کئی نو ممن کوئی ظلم عدوانتی مو کوئی یا مطلب دا چه طلاق نا پس یو خدا مطلقه شوانو قریوش بیتبا وادی گینا نا نبا کوئی ظلاما دا بنا کوئی یا مطلب ده چه تاغس و ظنانای ساروی چه دا زمنگا کنده دا نا دام کوئی مراس پزمک که چلیگی پترک نو خزر خز ترکانل یعوالذین آمنو پکووندو زیاته مو کوئی وایمان واره او نړیاله تاسو لاره چې بیاز کې واغله خزر خز لره بزور خزر په میراث کې ماغله عظمه کا واغله پیسې پاتې دي عظمه کا پاتې ده ساری پاتې ده نو پوهای کی میراث چلے کی او زنانه پکووندو لري هاکه په خپل خواخا روان نه کېډې راځه خوشاله زور مو کو زیاته مو کوي باغې چې ګوتولو کوي په بازار شي زارا اته دمو نه چې تاسو ور کړی مگر دا چې را تلل کی په بیاي درګند شي زارا جون تیروي اغي زارا په غته راځه کبد ګنړي اغي لا نو قریب ادا بدگن یو الله اوبا گرز اللہ پاغی یا فعال سا انتق رو شاینا نو تاو صبا بدگن یو شے خیر دیر الله بزر زوی در کی او کتاو زرادہ اکڑو زب بدل اولو زب خسیب بزر بلی یاو او اوبلا کے او تاسو ورګریوی یا ویدوی تا لوی خزانه ډیر مار ورکړې فلاتا حضور منو شی ماخلي دا غلی لوی خزانه نو معلومه کم مار به تر او کو زیات مار مقرل کلو جایز دی حضرت عمر رضی الله عنه کم مار زنانه وی آتای تم یهداون حضرت عمر شکر ده الله چې زنانم په قران خبرې شوکر دے چې زنانو په قران وا ته تم یهداون نقن تاراں او د جنه پلار بنو پړي چې باندې جوړه کې چې ور کې پیسې ا دغی ماتو اوري لکه لو رپای مان مقرر بس ما ماتو بګو دروغ مو وای وا ته تم ایداون نقن تارا بس مال غلی دغنه زو اته ژه دغلی دغنه بوتان او ګنا سرګن څنګه غلی دا کنه وقلا افزا بازوک ملا بازین یقینا نذشور باز تاسو بازو دا جماه کړه دا ہنزہ شویرے خلوت سیہیا کړی دا یو کمرہ کې داسې وخت ور کړی ګنټنیم واغی غسته او د تا وعده مضبوطه مضبوطه وعده غسته وا نام قانون اصلاح معاشری لپاره افرد مشران او ادب کوي احترام کوي مشر ادب دای چې د مشر په ځای نکینی نو پلار استا لګېدلې دې یو وی ځانانه سره نکا کړې وستا مې را نو مې مور سره نکام دا د مشر به بی دې استا مشر د مشرانو ادب وکي اسلام معاشره د پال د مشر احترام دي نبی عليه صلوات والسلام فرمایي اگر کسر چې د مشر احترام نه کوي زما په ملت کې اغه مشر چوکې شر شفقت نه گئی اغه زما په مټ کې نه لري ولاتن کیو مانکا با او قوم نکام کوئی په خوزو سره چې نکاکړي استغفار aranو ته خوزونه الا ما قسلف مگر هغه چې مکه ته رجوي زمانه جہالت کې زمانه جہالت کے زمانے جہالت کے سے کہ دو نو پرے اے یا مطلبیدہ لاتن کہ ہو مانکا با قوم النساء نکمو کوئی پرشنت دنکار سے اس پلارا نو وہ زمانے جہالت کے فاسد سارا دارفلار هر چې څنګه فاسد نکاګا نی کولی ګوره دا چېونه کوي دارب کې اتقسم نکاوا یو لګوس مسلمان چې گئی نور نکاګا نیوي او سره ویلی وی دي چې دارفل غبال کې ما لیکلي دي اختلافو براني کبي کارو نو فاسد نکاګا نی مکوې إلا ما قد سلف مگر اج مکه ترشه یقینند دا بی احایي او غسل الله وسع ازبيله او بدل الالف د پلار فزاي مکه نا مشر احترام کا سرمه تريكم اماتكم اوس دا محرمي دي د زرنيقام کوي ځکه نکاح شي نو کلن ناچافي په کې پېریشي نو چې ناچافي په لاره ژر طلاق وي تر کدي محرم سره نو ناچاكي و نو نا طلاق بوا. نو سره رحنه به کتښه وا حرمت علیکم اماتکوم حرام کرشوی. حرام نکري شي په تاسو باندې مين دي مور حرامده و بناتكم او لون استاثو محرمده و او خند استاثو و او ترورغان استاثو عماء دبلار خورو و خالاتكم او ماسيغان استاثو خالا دمور خورو و بنات او لون درورو رويني و بناتو لختی اولونا دخورو خرزین و اماتو کومو او میندستاسو آغا میندی ارزانکوم چه پیدر کری تاستا رضای چه دو کالا یو قل دو, دو دو نمو کالو ماشمو دو زنانا پیورولا یو, یو قطره سلب کې تیر بس دا خزاده د مور شوہ د دې خځې لونا بچي ټول د دې لرونا پیدا شو و ما تو کوم لا دې ارځانه او مین دې ستاسو د امین چې پیدا کړی تاسو او خوین دې ستاسو د پایو و ما تو نسایفو او مین دې د خوځو خواقی ورابای بو کوم او پرکڑای ساسو ربی با پرکڑای یعنی دا خزید مخ کی خواون نیلو رای را او سو دیم اگا مخ کی خواون مرده یا متلقه دا دیم خواون نو قیده دا, دا نکاح البناتو تحریم الامهات لون سره جنې نکاح شین بسمی نه حرام شي نفس نکاح کړی جنې مور پسڑی باندې حرام شه اخواخ یاره مہرمل مور سره نکاح کول لور نه حرامي شرط ده دخول الامهات تحریم البنات دخول دو نور سره بیا لور حرامي کې لیدل قتل وشي اغه نه پاز لور حرامي کې لکه ما سره دې وسې دې کاو کړه ته نفس نکاکړې وا فور درا واستنی وا بیا طلاق ورکړو او دا غل سر بیا نکاحونه جایز دي خو نور سره نفس نکاله فازو دې شنو مر لور سرا الفاظ د نکاویلو سرا مور حرامی گی ده جنی مور حرام شوا خواقیم او مور سرا نفس نکاویلو سرا لور نا حرامی گی دخول سرا حرامی گی او میندیز او خوز استاث سو ورابای بو کوم او پرکٹائی استاث سو او پرکٹائی چستاث سو پسنگ کیوی استاث سو پکور کیوی دا قید اتفاقی دا اکسری دا سن. یعنی کدائی وی او کنیوی تید اتفاقی لکا زعفا مضاعفا مخرصود دیر دیر دیر دیر وی نوم آوکا دبل دبل وی نوم آوکا لگ وی او کور کی وی او کنیوی پاک سر ربی کور کی وی حال خزی چتاغسو کوروان اکڑا گی سارا کتاغسو کوروان اکڑا گی سارا فَلَا جُنَا لَيْكَمْ پَسْنِشْتَ دَيْكُنَا پُتَاسُ وَحَلَا اِلُو عَبْنَا اِكَمْ او خَذِ دَ زَامُنِ اِسْتَاسُ او زَامُن چِسْتَاسُ دَ شَانَوِي یعنی حقیقی زی حقیقی زی خَذَ امبور چدا دا دا محرمه دا محرمه شوه خو غلط اراده بلی لاس کرو نبیا اغا انگور ده ده خزا شوا مور شوا اغا حمیشه ده پارا حرام ده پو زوی بانی حرام ده دیسری بانی حرام شوا زکر ده, ده ده زوی خزا پاتنه شوا ده مور شوا بیا دارنگی خواقی چدا اغا معرمه ده لیکن په نظر د شاوت سر اللاز خواق سر اولگی نبیه لور حرام شوا دا دا اغیر دا, دا لور چه دا دا دی سری لور شوا دا همیشه دا پر حرامه ها وحلائلو ابنائی قومو او خزی دا زامن استاثو او زامن چه استاثو دا وان تجمعو بین الاختایینو او حرام دی چه یوزای که دو پو نیکا او پو واتی پو نیکا او پو واتی دوارگی مطلب دا چیو خوری مرشو آب بلخورو کرو نجائز ہو یوی خور لطلاق ور کرو عدت تیر شو بیا بلخور سر نکاکی نجائز ہو دو خوری دیو سڑی پو نیکاکی نیش رات لی او دو ونزی دی کفارو نراوستے شوی دو ونزی بان یو سڑے مالک کی دیشی لیکن کوروالی کی نا کئی ویسر کوروالی کننو بلتبا قربان نکے بیا او وان تجمعو بین الاختہینو دیوشن مانا میں اکرا او حرام دیشیو زائی کئی دو خوین دی کنکا اپو کوروالی کی کنکا کی حری اپو کوروالی کی خویند قران د کوفارونو لپاره وستې شي کور کی خدمت چې کیالته نه وایو الا ما قت سالفو مگرال چې مکه ته یې یقينا الله دې بخونکي مې ربانو او شادي شوده د خزونه وال محسنات ملنسه شادي شوده د وعدشویرا نبیا ندراوا نو محسنات د حسن نه کې څنګه قلیته وای یني زنانه چې قلیته دم نشوې شادي شوده شونه ګویا کې قلیته دم هیڅ الزام رات او الزام ختم شو محسنات دری معنی راځي یو محسنات معنی شادي شوده زکه دلته دوی محسنات به معنی پاک دامن پاک دامن او دریم محسنات مانا حر رح چا زاد دا اسیل نه وین زیند دا من النساء او شادش دا دخوزونا مگراد جمالکوی سملاسو جستاسو کتاب اللہ علیکم لکھ دے دا الله پتاسو باندی ووحل لکم ورا ازالکمو خلال کشوی تازتا سواد دینا زائد کم زپن شو دا حرامی دی دی دین دی ما سوا خزی در تجازی دی انتب تغو بی اموالی کوم چو طلبو کئی تازتو پخپلو مالونو مالوار کوئی محرر محسنین غیر مصافعین شیب پاک دامن مشیب بد دامن محسنین لمن پاک ساتا ذکرنا روا کئی دو لمن بوچھا تای لمن پاک ساتا شئیب پاک دامان ویده فلانی پا لمن موز کی پاک دامان دے عفیف دے غیرہ مصافرین ما شئیب بد تم بھی من انا فاتون ظرا چې تاسو फायदा واسته پدې سره دوینه ورکې هغه لاره مارول لاره په مقررتیا फायदा واسته مار ورکې ولا جن علی او نسته د ګنا په تاسو فيما تراځه تم بي پاشي کې چوښال شوې پدې پس د مقررتیا نه مار مقررت کړل لازم وروګي خروس تا خاون وی وخذ تالا زشل ذرا ورکم نو کی یا مار مقرشی و لز ذرا وخذی خاون تا زو پنز ذرا خلا مو پنز ذرا تا تا بخم نو دیر خدا یقیناً اللہ عالم حکمت والا و من لم من دا من لم یستتی من کی میم دیر را خلا. من, من قوم محسنات مومنات من مالکات من مومنات ایمانی قوم بالمعروف محسنات مصافیات متخزات محسنات من العذاب دامیم درالی دو در از دایا پا دی آیت کی میم دے دو در از یو آیت چاگه کی دو در از دایا میم را گره دایت دا وَمَلَّمْ يَسْتَتِهِ مِنْكُمْ تَوْلَانَ سُوکِ تَعْنَ لَرِدَتَا سُنَتَانَ اینکی المومنات چِ نکاو کی پاگلامونو مومنو سارا اوز کوری دلتا چرتا شادی شده او سرمانانو شادی شده سرو نکاو نک او دل تا محسنات مانا پاک دا مانا پاک لامانا مومن سرا پاک لامانا مومن نه لري طاقت نو لری خرچات آغی نیش پروپولی فمیم ملکت ایمانو کوم فساق چاہ سرد نکاو کی جمالکوی سملاسون استاغسو من فتحیاتی کم المومنات استاغسو پیغلو مومنو ونزو سرا بیدوین سر نکاو کی وَاللَّهُ عَلَمُ بِإِمَانِ كُمَ اللَّهُ پوئی گی استاثو پوئی ارادو استاثو ایمان ارادو بان اللَّه پوئی باز پس نکاو که آغی سارا پو اجازہ دال دا آغی اوور که آغی لرا محرون جدی مقررشو کم مار مقررشی دا ور کئی محسنات اس حکم زناناولا کننا محسناتین وزنانو شیب پاک دامنی پاک لمنی شیب غیر مصافیاتینو ما بد دامنی بل لمنی گئی دا امراولی پاک پاک لمنی باندی خاندان اخ پاک مشرموی ولا متخیزات اخدان اخدان جمع زخیدنو خیدن عربی کیا وغدوس توای چې دا په مجلس کې ذکر وشو سره په شرمېږي الکه استا فلانی عالم سره مجاهد سره دوستانه دشته او نشرمېږي د فلانی ال سره جنیس سره تړاو دشته نشرمېږي خیدن په دوست نو مته مشی نسون کې پټ پټ دوستان یعنی مشای یار باشنی یار باشنه مو جوری پاگل منی شی بغل بدل منی مشی مشیار باشنه پس کلا چ دی واده شی شادی شده شو کر تللو کر بیهایا تا پس باغی بانه نیم اغا علالمحسنات چ په حرای رباندا قازار و خزو راخصه له سزا ده جناسل کوڑے د وین زله پارا 50 نصف خو وین زنه مراد هغه کفار نه راوځي سر سره جګړوي شي هغه نه خځه راوځي شي د دې د وین جواب فائناته نابفاحتینه تر تعلق له پس پاغه باندې نه اراد چې پا آزاد باندې د سزا نه خدوین ز سره نکاح هغه چا ده بارا اجازه چې د زیاتې دیریږي زیاتې دی نه دیګل ګوزارې ده کای الله پاک بمال ما را ولي حری سره ولیکا کای خپل خاندان سره مجبورې کای ذالک الیمن خشلانه منکمو دا حکم یعنی وین ز سره اجازه هغه چا ده بارا چې د زیاتې ده تاسو انتظار دیکھئے اللہ با خوشا اللہ با آسانتیاں راولی که آسانتیاں او بدنی شعوت یا دیر دے روجی دیو ساتی روجی روجی سرا کسر دشاوت کی روجی دیو ساتی حضیث کے رازی وان تصبرو خیر اللہ کام او سبرو کرو نو بیتر دتا استا اللہ دے بخون کے میرے بان ارادہ کئی جبانا کی تا اوستا او قانون د پوخانو سنن اللذین من قلکم قانون د پوخانو او مهربانی به کی الله پتاسو الله دا عالم حکمت والا سنن تازکیدل خستکیدل من سنن یعنی هغه اسلام د سنت هغه طریقه چې دغه امادت شي او چانه پیجند یو سړی طرزه وکړ زهدانه چې نبی بدعت زنه جوړ کړ والله علیم الحکیم الله د علیم حکمت والا الله اراده کوي چې مهرباني کې پتاسو اراده کوي اګسانچور پسې کیږي خوښه تو چاو لري پاو لري یراذکې الله چا څنګه تا او کې له تاوزنا وا خلق او پیداکری شو انسان کمزوره یولسم قانون حرام نه ځانو ساتي رشوت ووډ رشوت حرام نه ځانو ساتي چې معاشرت درشی معاشرت درشی او ایمان لا تاکلو اموال مقره اقفل مالو نقفل تر منزا و باطل ترقی سارا خان تجارت سره خوش آره ده تاسو یو برمال پناه چایز مقرهی و لا تقتلو انفسا او موجن خپل نقصونا دا تونی وقف کرده وی لگرانده کی گا ما وی ادری گا مقره یاولست قوانین ولگید شو دا لا تک تولا انفسو کم آغای اول لگی یتیمانو مال مخرئی یتیم مال خوڑل زان وجل دی زان موجنئی یتیمانو دا نفس حفاظتو کئی دا یتیم دا نفس حفاظت نکل زان وجل دی زان موجنئی مخ کیا سره سر و لگی دا بیقوفو دا حفاظت کوي. بیتوخ مالی فاسد نکول زان و جلدی زان موج نئی اور تقسیم دو هر حق هر حق دار لحق ورکا حق دار لحق نور کول زان و جلدی زان موج نئی بیعیائی کارون مکو بیعیاتوب کارون اکول زان و جلدی زان موج نئی دو مشران و عدبو ده مشران و بیده بکل بی زان و جلدی زان موج نئی محرمات و سر نکاہ مو کوئی محرمات و سر نکاہ کل زان و جلدی زان موج نئی او پرده مال مخورا پرده مال خورل زان و جلدی زان موج نئی وَلَا تَقْتُلُوا اَلْفَسَكُمْ مَخِي يَوْلَ سُوَرَ وَقَوَانِن سَرُوْلَگِ رب تاسو باندې مې ربانو اچھا جوګرداکار بدوښمانو په ضد رامو دنه بگوغلو ته دغه په له لري بگو د تا له لري بگو د تاسو نه صغایر تاسو واړه نو نو باجی دازر کوي ګناو نه چون کې لوی دي د لوی ګناو نه نه پال کې واړه بدر تماف قام الله یا با زر کوي چون کې د ګنا نه فرماني ده وای فرماني ده د دې شي معمولی خبر ده او که مامولي د صدر وین لوي خبراله دغه نافرماني د الله جنا فرماني شي هغه کي زهغيره او کبيره د کوم زين را چاغودي چا نافرم لوي شو ټول مي لوي دي نو دا که تاسو ځانو سات د لوي ګنامونه نه نو نا تونال نه نو چې منشي دا د لوري بكم د تاسو نه سيئات کوم مصايب د دنیا دنیا مصيبتون بدل نه لري کوم